Разговор с учителя 8 януари 1922 година София От сборника с неделни беседи Сила и живот Том Пети Защо евреите сами не колят кокошки? В бъдеще не само евреите, но никой няма да коли животни. Тогава всеки момък, който иска да се жени, не само кокошки, нищо няма да коли. Ръцете му трябва да бъдат чисти от убийства или от кръв. Ще кажете, че животното е нише същество. Следователно, всеки може да посегне на неговия живот. Не е така. Според мен, както отдават почет на умрелия човек, опяват го, заравят го, така трябва да се опяват... И закланото прасе, или агне. Няма действие в живота, което най-много до четири поколения да не даде своето противодействие. Знай, че ако днес извършиш едно убийство, рано или късно ще понесеш неговото последствие. Каквото правите, правете го не от страх, но от любов. Това изисква божественият морал. Как се изявява божественият морал? Чрез закона на любовта. Няма друг морал, освен любовта. Защо? Защото ако обичаш, ти никога няма да направиш зло или престъпление на онзи, когато обичаш. Любовта изключва всякакво зло и престъпление. За коя любов се говори? За която и да е. От какъвто източник да проистича, що ме любов, тя не върши зло. Тя може да се ограничи, може и теб да ограничи, но никога няма да причини пакост. Какво ще кажете за животинската любов? И животните проявяват любов, и те имат съзнание, макар и ограничено. Който се занимава с животните, трябва да бъде снисходителен към тях. Като изучавате животните, ще разберете доколко са развити вашите чувства и способности. И растенията имат съзнание. Това може да разбере само онзи, у когото е развит моралът на любовта. Той ще се приближава към растенията като негови по-малки братя, и те ще го приемат като свой гост. Трябва ли да сечем горите? Не трябва. Тогава как ще се отопляваме? Когато хората дойдат до съзнание да не секат горите, тогава те ще използват електрическата енергия не само за осветление, както днес, но и за отопление. Когато се говори за божествен морал, човек трябва да го приеме и приложи без никакво оправдание. Как ще се отопляваме, откъде ще взимаме строителен материал, за това не трябва да се мисли. Приложи този морал и не мисли, той ще донесе своите блага. Човек не живее само един път на земята. Ето защо, каквото днес изработи, то ще принесе своето бъдещо благо. Сегашният живот приготвя бъдещите условия. Носете в ума си мисълта да се отнасяте приятелски с растенията. Вашата мисъл ще окаже влияние върху мисълта и на другите хора, които ще изменят отношенията си към растенията. Достатъчно е да минеш през гората с мисълта да не се секат дърветата. За да я възприемат и други след тебе. Влиза човека в гората с брат в ръка, с намерение да отсече едно дърво. Но като възприеме твоята мисъл, той се спира пред дървото и си казва. Няма да го сека и без него ще мина. Без да подозират, добрите хора оставят своите добри мисли навсякъде в света. Те пазят като страж. Това е закон, но малцина познават този закон. Горите, които виждате вън от себе си, съществуват и в човека, в неговия организъм. Ако имахте очите на ясновидеца, щяхте да видите в човека целите растително и животинско царства, които виждате и вън от него. Следователно, когато се изсичат горите в природата, това се отразява и на горите в човека. Нарушения и сичания на горите стават не само в България. Но и по целия свят, особено в Америка, годишно там изсичат стотици декари гори, обаче това се отразява зле върху тях. Неврастенията у хората се дължи на безразборното изсичане на горите. Никъде не страдат от неврастения толкова много, както в Америка. Причината за неврастенията се дължи още и на безразборното изтребване на животните. Американците съзнават вече това и с закон забраняват изтребването на животните и сиченето на горите. Вегетарианството масово си пробива път в Америка. Разрушителното чувство у българина е силно развито. Няма дърво, на което той да не е опитал брадвата си. Влезте в една гора и ще видите колко дървета са накълцани от брадвата на българина. Обаче той опитва това накълцване и върху себе си. Каквито беди дойдат, все през България ще минат и ще я накълцат. Който може да чете, ще види каква история е написана там. Започнете с новия морал и пазете правилото. Това, което Бог е посъдил, човек да не го изкоренява. В бъдеще, когато зрението се развие, човек ще види, че в организма му съществуват такива растения и животни каквито и във външната природа. Ето защо, като изучава законите на великата разумна природа, той изучава и себе си. Вярно ли е, че у някои хора преобладават такива растения, които определят тяхното духовно развитие? Вярно е, има растения, които преобладават в един човек повече, отколкото в друг, и на това отдават неговото високо духовно развитие. В едни хора преобладава червеният цвят, в други – синият, жълтият или зеленият и така нататък. Всеки цвят дава специфичен характер на човека. Същевременно цветът показва посоката, по която човек се движи – нагоре или надолу, надясно или наляво. Казва се, че човек е мислещо същество, понеже мисълта е носител на светлина, значи човек... Е светлина. Тя е създала живите форми в света. Когато земната светлина хармонира с божествената, тогава човек започва да свети. Докато е на земята, човек е трансформатор на божествената светлина. Защо някога не успяваме в живота си? Защото работите ви се осложняват, а нямате методи за разредяване на гъстата материя. Някой се оплаква, че не може да тъче. Да знаеш да тъчеш, това е голямо изкуство. Поглеждаш стана, мислиш, че се тъче лесно, обаче като започнеш да насноваваш, виждаш, че не можеш. Не се обесърчавайте, но започнете от елементарните работи и постепенно вървете към по-сложните. Бог е определил програмата на всеки човек. Следователно, всеки може да изпълни тази програма. Друг е въпросът, ако искаш да излезеш вън от програмата си, там се иска особена сила, малци не могат да направят това. И тъй, като станеш сутрин от сън, кажи си, всичко, което Бог ми е начертал за деня, мога да го изпълня. Ако започнеш да се съмняваш в това или философстваш, сам ще се спънеш. Например, Бог е наредил днес да работиш, за да израснеш 1 мм на височина. Казваш, дали мога да израсна толкова? Работи и не се съмнявай, ще израснеш колкото ти е определено. Ти трябва да достигнеш 1 метър и 60 см височина. Ще работиш и всеки ден ще прибавеш по-малко към ръста си. Определено е на човека какви очи да има, какъв нос, оста... Уши и ако той не се меси в този план, ще стане точно както е казано. Определено е също каква професия човек ще изпълнява. Не една. Най-малко сто професии имате на разположение. От вас зависи, коя ще се изберете, обаче вън от стоте професии нямате право да взимате друга. Човек умира, без да е реализирал даже стотна част от програмата, която му е определена. Определено ти е да станеш учен, а ти искаш да станеш държавник. Защо изменеш своето предназначение? Искам да бъда като приятеля си. Това е подражание. Не подражавай на никого, но изпълни своята програма. Роден си да станеш учен, ще вземеш микроскопа и ще правиш научни изследвания. Роден си за поет, ще вземеш пърото и ще изпълниш програмата, която ти е дадена. Кажи си, всичко, което Бог е начертал, ще изпълня. Ще реализирам всичко, което е вложил в мене. Условията, които ми е дал, разумно ще използвам. Каквото Бог е казал, ще изпълня. Мнозина се питат, мога ли да изпълня плана, който Бог ми е начертал? Такъв въпрос не се задава. Един ден преди заминаването си за другия свят, тогава можеш да се запиташ... Свърших ли това, което ми беше определено? Ако не си свършил всичко, ще го сложиш в съзнанието си като задача на бъдещия живот. Човек е дошъл на земята да расте и да се развива, а не да боледува и умира. Да бъдеш болен, беден, хилов. това е човешката програма, а програмата, която Бог е наредил, е съвсем друга. Като влезе човек в тази програма, всичко се нарежда добре. Какво ще кажете за онзи вол, който напуска гората и отива между хората? Защо напуска гората? Да научи нещо ново от хората. Ще научи да уре нивите им. Според мен, положението на вола в гората е по-добро от това да работи на хората. В гората той е свободен, а в дома на господаря си ограничен. Такова е положението и на хората. Като изгубят свободата си, те влизат в обществото на цивилизованите, да ги дубчат с Остена. Не трябва да излизате вън от Божествения план. Който излезе, Остен го чака. Така е решил Господ. Ако не искате доброволно, с Остен ще изпълните Божията воля. В това няма никакво изключение. Спасението на е в изпълнението на Божия план... Всеки има свой път. Какви дарби не се крият в човека. Въпреки това, той се стреми към цивилизацията, а тя нищо не е допринася. Често водят ученици на представления, дават им да четат различни романи. Не е лошо това, но като не разбират истината, те се мъчат да подръжават на главните герои. Така те сами си пъкостят. Младият казва... Ето един случай да стана герой. Старият пък казва, ех, да бях млад. Какво ще направиш, ако си млад? Ще вършиш глупости. Пък и авторът на романа едва ли е изнесал фактите, както са в действителност. Малко писатели има, които изнасят действителния живот. Ще кажете, че героите представят умни хора. Да, умни хора, които играят на въже. Умен човек е този, който предвижда какво зло предстои да му се случи и най-малко 10 години преди това го избягва. Ще кажете, че героите са смели, решителни хора. Ако са смели и умни, това е една страна. Ако са смели и безмислени, това е друга страна. Нови писатели, нови руманисти ни трябват да изнесат същественото в живота. Ако романистът вземе героя си от най-низкото общество, от кълта на живота, и го издигне до положението на истински човек, този герой е достоен пример за подражание. Обаче да вземеш за герой човек от високо общество и да го свалиш до най-низкото стъпало на живота, този герой ще внесе изкушение между младите. Ще дойдат новите писатели, ще дадат ново направление на човешката мисъл. Какво ще ви предам, ако покажа само знанията си пред вас, без да ви дам условия за придобиване на тези знания? То е все едно да давам пари под лихва. Какво ще придобия от това? Лихварят, освен че не печели, но повече губи. Външно печели нещо, но вътрешно губи. Който дава пари под лихва, съкръщава живота си. Аз съм наблюдавал много такива случаи в живота си. Ако си лихвар, трябва да станеш съвсем безчувствен. Той се мъчи да се огражда, но работата му не излиза на добър край. Лихварството не е път за забогатяване. Казвал съм в шеговита форма. Ако искаш да продължиш живота си, взимай пари на заем. Защо е така? Щом имаш да даваш... Твоят кредитор ще се моли да се продължи животът ти, за да изплатиш задълженията си. По-добре да взимаш пари заем отколкото да даваш. По-добре е да отнемеш злото на хората и да им дадеш добро. Значи да не даваш заем зло. Американците съзнали това и създали отлична система в отношенията. В Америка хората избягват да си пакостят. Някой беден иска помощ от богатия... Последният му казва «Ето, имам голяма къща, нуждая се от помощник. Ела при мене. Ще палиш печките, ще метеш и ако искаш, може да се учиш». Много бедни свършват така университет. Няколко студенти взимат под най къща, образуват студентски клуб. Те не взимат външна прислуга, но приемат бедни студенти, които работят в кухнята, чистят и мият салона, и така се хранят и учат. Между 10 богати студенти могат да минат 10 бедни със своя труд. У нас мнозина очакват наготово. Ето защо трябва да се създаде работа за всички. Какво ще кажете за тези, които остаряват? Кой остарява? В Божествената програма не е предвидено никакво остаряване. Щом остаряваш, ти си извън кръга на живота. Ще те пратят на онзи свят и след време ще дойдеш като млад, готов за работа. Под стар, разбирам, умен човек. Значи можеш да остарееш, т.е. да поумнееш, но не да станеш инвалид. Това не е предвидено в Божията програма. Като изпълнявате Великия Божи план, вие ще живеете и ще заминете за другия свят, без да сте били тежест на някого. От всички се изисква да влезете в новия живот, да се потопите в новата атмосфера. Представете си едно общество от 100-200 души, все разумни и благородни хора. Достатъчно е те да съединят своя духовен и материален капитал, за да направят чудеса. Да направим следното изчисление. Взимаме 100 души, всеки от които е свързан с още 10 000. 10 000 по 100 прави 1 милион. Знаеш ли какво представят един милион души, които живеят в единомислие? Всеки от тях е свързан с още 10 000 от астралния свят. Значи един милион по 10 000 е равно на 10 милиарда. Да си представим, че стоте души са на бойното поле. Всеки от тях има тил от един милион войници. Тези пък имат още по 10 000 пак тил... Както виждате, за всяка работа човек има възможност да направи поне 10 хиляди опита. Ако един човек има 10 хиляди възможности за една работа, можете ли да си представите какви възможности се крият за 10 хиляди души? Казвате, какво могат да направят 100 души? Ако си сам, малко се очаква от теб, но като си свързан с още 10 хиляди души, това е тил, на който можеш да разчиташ. С помощта на толкова души и най-силният бенд може да се премахне. Като знаете, че не сте сами, не се обезсърчавайте. Един ще гони 10 хиляди, а двама, двамата, това са двата принципа. И зад втория има още 10 000. Първото нещо. У всички да се яви съзнанието, че зад нас има един велик, мощен тил. За този тил е Господ. Никой не може да апелира за помощ направо към Господа. Ще вървите постепенно от една иерархия към друга, докато най-после стигнете до Господа, където всичко става моментално. Сегашното човечество е дошло до границата, където е Христос. Той се е наел да помогне на човечеството да си свърши всичката работа. Той работи с закона на единия милион. Затова е казано в писанието «Тисяща на тисящи ще служат». Това показва, че имаме тил зад себе си и с него всичко можем да направим. В това е смисълът на живота. Ако живеем само за себе си, нищо няма да оставим на земята. Като живеем за Господа, ще работим и за тила. Който живее за себе си, не е разбрал смисъла на живота който разбира закона на десетте хиляди и на 1 милион, без страх може да отиде и в най-отдалечения край на света. Един от десетте хиляди ще те посрещне, ще ти услужи и препоръча на други. Където и да стигнеш, поне един от десетте хиляди ще те посрещне. Няма да останеш сам. Още на първата станция ще бъдеш посрещнат и ще ти услужат. Кога ще бъде това? Когато си кажеш докато съм в този кръг с всички възможности и условия, където Бог ме е поставил, всичко мога да направя. Ако се осъмниш и кажеш, че нищо не можеш да направиш, че никой не се интересува от тебе, ти ще останеш сам. Има и предвид стоте, десетте хиляди и единия милион. В тези числа е великото, чрез тях се проявява Господ. Аз искам да се яви у вас желание да реализирате божествения план. Само така. Ще зачитате Божественото в човека. Няма култура, няма еволюция, ако не зачиташ Божественото в човека. Да изпеем песните «Благослави душе моя Господа» и «Росна капка». Всички братя и сестри пеят. Студен, снежен ден, прозорците са отворени. Пред тях отвън са приседнали брати и сестри и слушат словото на учителя. Той продължи. Псалмопевецът казва: И Господ ще ви бъде задна стража. А за бъдещето се казва: Винаги ще гледам Господа пред лицето си. Значи, като слиза човек на земята, Господ му е задна стража. А като се качва, Господ му е предна стража. Сегашният човек е слязал толкова дълбоко в такъв тунел, че като излезе от него, ще се пази друг път да не попадне там. Това слизане и качване подразбира обработване на материала. Използвайте материала, без да противодействате. Използвайте естествените противодействия и не си създавайте изкуствени. За да не грешите, дръжте се за закона. Знайте, че в пътя, по който вървите, има само печалби. В този път е истината. Изпейте още една песен. Диригентът си подаде главата отвън, даде тон на външните и вътрешните и всички запяха любимата песен, ще се развеселя. Че мръква вече, че вън е студено, никой не мисли за отиване. Учителят продължи. Доброто сърце подразбира винаги просветен ум, но просветеният ум не подразбира винаги добро сърце. Всяко чувство е качество на времето, което го е установило. Кое е по-хубаво, да те обичат или да обичаш? И като обичаш, и като те обичат, всякога ще страдаш 50%. Имаш един скъпоценен камък, радваш му се, обичаш го. По едно време ти мине мисълта, дали не е фалшив този камък. Сърцето ти трепне. После се успокоиш и казваш, не е фалшив. Ами ако е фалшив, пак ти трепне сърцето. Съмнението създава страдания, обаче то е неизбежно. Като обичаш и като те обичат, все ще се съмняваш. Ти се съмняваш в скъпоценния камък, а онзи, който е продал камъка, се съмнява да не би парите да са фалшиви. Съмнението е причина за трепване на човешкото сърце. Няма човек, на когото сърцето да не е трепвало. Ако си на мястото на Бога, по-добре е да обичаш. Ако си на мястото на цвете, по-добре е да те обичат. Всеки ден идат русата и светлината да го възрастват. Това са писма, които го насърчават. Може ли едновременно да обичаш и да те обичат? Когато обичаш, ти си като Бога. Когато те обичат, ти си като цвете. От онзи, който обича, много се иска. Понеже много се иска от Бога, за това Той създал света. Когато се говори за Любовта, приятна, мека светлина не обикаля. Когато се говори за Любовта на земята, става дума за корисна и безкористна любов. Когато се говори за Божията любов, думата «корист» е изключена. Божията любов е известна само като любов, като светлина на живота. Любовта може да се представи в две живи картини, за които може само да се каже — Ела, виж! Така постъпиха и с Павел, качиха го на третото небе и казаха — Гледай, и каквото видиш, то е за тебе, а за онези, които не могат да видят, ти ще пишеш. Ако влезете в невидимия свят и се усъмните в това, което видите, ще минете през такива страдания, които никога не сте изпитвали. Ще слезете до дъното на ада, където е мястото на съмнението. Адът не е толкова страшен, както са страшни противоречията. Въпреки това, те са неизбежни в еволюцията на човека. Като слизат на земята, и ангелът, и волът ще минат през противоречия. Който разбира закона, знае, че те са на мястото си и лесно се справя с тях. Който не разбира закона, Слага ги на гърба си и бяга с тях. Като знаете това, прекарайте всичко през вашия огън. Скъпоценният камък задръжте за себе си. И Христос, като намери скъпоценния бисер, отказа се от всичко земно. Ще ви представя една романтична картина. Млад, красив момък се отчаял от живота и изпаднал в песимизъм. Майка му, баща му, учителят му го увещават. Посочват му добрата страна на живота, обаче за него животът нямал смисъл. Той решил да се самоубие. Тръгнал към гората да търси място да се самоубие, но един маскиран човек се приближил до него и му прошепнал нещо. Момъкът се изправил, погледнал нагоре, усмихнал се и се отказал от намерението да се убие. Кое е това лице? Неговата възлюбена. Той мислил, че не го обича. Понеже била от високо произхождение, тя се маскирала, за да не я познаят, но на него се открила. Прошепнала му няколко утешителни думи. Той веднага се преобразил, забравил отчаянието си и двамата се върнали назад. Лампите изгаснаха, токът се прекъсна и спяхме песента «Любовта е извор». Следователно, не се съмнявайте във вашите възлюбени. Знайте, че те никога няма да ви оставят. И Христос, когато беше на кръста, каза — Господи, защо си ме оставил? Той трябваше да мине през огън, и като издържа изпита си, каза — Господи, в Твоите ръце предавам духа си. След тези думи Христос видя своя възлюбен, който на третия ден го възкреси. Когато изпадне в мъка и отчаяние. Човек се чувства изоставен от своя възлюбен. Това не е изключено. Всеки ще бъде изоставен, за да предобие известна опитност. Това не е признак, че няма любов, но необходимост, за да се прояви по-високата любов. Нужно е вашият възлюбен да скрие лицето си от вас, временно да ви изостави. Къде са нашите сродни души? Те се крият от вас. Ако имах време, щях да ви изнеса примери от романите на велики писатели, в които се описва животът на сродните души. За да изнесат тези примери, писателите са възприели мислите на някоя душа, заминала за другия свят. Тези писатели пишат под диктовка. Докато любовта се изявява, човек е внимателен в отношенията си. Когато любовта слезе в астралния свят, явяват се сенки, които я покриват... Като слезе на физическия свят, любовта започва да ограничава, тя поставя човека в ограничения. Докато е на физическия свят, човек все ще слага в кафес, възлюбената или възлюбения си, все ще се намери някой да ви сложи в кафес. Изпейте песента «Събуди се, братко мили» Няма любов, като Божията любов. Разговор с учителя, проведен на 8 януари 1922 г. София